Туве Янсон Капелюх черівника Одного сірого ранку У долині мумітролів Випав перший сніг Він стелився м'яко і тихо І за кілька годин Усе стало білим Мумітроль Стояв на сходу ганку, дивився, як долина загортається у білу ковдру, і думав собі. Сьогодні увечері ми вкладемося спати. Усі мумі-тролі десь у листопаді поринають у довгий зимовий сон. І це, власне кажучи, дуже мудре рішення для тих, хто не любить холоду і темряви. мумі зачинив двері і тихе. Підійшов до мами. Випав сніг? Знаю, відказала мама. Я уже всім постелила найтепліші ковдри. Тебе й чмиха покладемо в горішній кімнаті західного крила будинку. Ой, ні, чмих страшенно хропе, запротестував мумі Можна я спатиму снюх морриком. Як хочеш, наперечила мама. ачмих ляжу у східному крилі. Родина мумітролів, усі їхні друзі та знайомі надзвичайно ретельно готувалися до довгої зими. Мама мумітроля накрила обід на ганку, але до горняток поклала лише ялинову глицю. Дуже важливо наїстися ялинової глиці перед тим, як лягати спати на три місяці. Пообідавши, хай не дуже смачно, усі чимніше, аніж звичайно, побажали один одному на добраніч. Мама усім звеліла почистити зуби. Потім татому мітроля обійшов будинок Позачиняв усі двері та віконниці, А люстру під стелою обгорнув сіткою від комарів, Щоб вона не припорошилася. Кожен ліг до свого ліжечка, вимостивши собі затишне кубельце, Накрився ковдрою по самі вуха І став думати, про щось приємне. Мумітроль скрушно зітхнув. скільки часу марнуємо! Зовсім ні, заперечив нюх Мумрик. Нам сняться сни, а коли прокинемося, настане весна. Проморкотів Мумітроль. Він уже поринав у м'яку сутінь дивовижних сніг. На дворі сипав сніг, густий пухнастий. Він уже встелив східці, нависав важкими купинами з даху та віконних карнизів. Невдовзі будиночок мумітролів перетвориться на круглу снігову кучу гору один по одному переставали цокати годинники. Прийшла зима. Розділ перший, у якому йдеться про те, як мумі хмумрик та чмих знайшли капелюх чарівника. Як несподівано з'явилося п'ять маленьких хмаринок, як Гемуль вигадав для себе нове захоплення. Одного чудового ранку, десь годині о четвертій, над долиною Метролів пролетіла перша зузуля. Вона сіла на блакитному даху будиночка на Митролів і прокувала 8 разів, щоправда, трохи хрипкувато, бо ж була ще дуже рання весна. А потім полетіла далі на схід. Митроль прокинувся і довго лежав, дивлячись у стелю. Не в'тямки йому було. «Де він?» Він проспав сто днів і сто ночей. Сни все ще увивалися довкола нього, селкувачись знову загорнути в дрімоту. Однак, повернувшись на інший бік, аби зручно вмоститися і додрімати, мумі-троль враз побачив таке що сон миттю розвіявся? Ліжко нюх Мумрика стояло порожнє. Мумітроль звівся на постелі. О, нюхмумрикового капелюха також не виявилося на місці. Отовше трам тарарам, буркнув сам до себе мумітроль. Він підійшов до відчиненого вікна і визирнув на двір. Нюхмумрик скористався мотузяною драбиною. Мумітроль перехилився через підвіконня і обережно, перебираючи коротенькими ніжками, поліз униз. На вогкій землі виразно виднілися нюхмумрикові сліди. Вони кривуляли то в один, то в інший бік, і було дуже важко ступати по них слід у слід. Інколи сліди робили великий стрибок у бік, або перехрещувалися. Напевно, аж не тямиться від щастя, розмірковував мумі Ось тут він беркицнувся через голову. «Видний неозброєним моком!» Раптом мумі-троль підвів голову і прислухався. Ген у далині вигравав на губній гармонії свою найвеселішу пісеньку «В усіх звірят кокарди на хвостах!» Мумі-троль побіг простісінько на звуки мелодії. Унизу, біля річки, Мумітруль угледів нюх Мумрика, який, нап'явши на самі вуха свій старий капелюх, сидів на поручі містка і баламкав ногами над водою. «Здоров!» – гукнув мумітруль і сів поряд. «Здоров!» – відгукнувся нюх Мумрик, не уриваючи гри. Сонце. Саме піднялося над верхівками дерев і засяяло їм у вічні. Друзі мружилися до теплих променів, баламкали ніжками над стрімкою скристою кристою течієї ріки, і на душі у них було радісно і затишно. Водами цієї річки вони нараз уже раніше пускалися в мандри на пошуки неймовірних пригод під час кожної подорожі знаходили нових друзів і приводили їх додому в долину мумітролів. Тато й мама Мумітроля прихильно ставилися до нових знайомств. Лише доставляли кожного разу ліжечка та доточували обідні стіл. От так будиночок Мумітролів став схожим на мурашник де кожен робив усе, що йому заманеться, і ніхто не клопотався завтрашнім днем. Звичайно, там іноді відбувалися неймовірні і навіть страшні речі. Зате ніхто і ніколи не нудився. А це, погодьтеся, має. Свої переваги. Догравши до кінця останню строфу свого весняного гімну, Нюх-Мумрик заховав гармонію до кишені. Чмихоже, прокинувся, поцікавився він. Мабуть, ще ні, відповів мумітроль. Він завжди спить на тиждень довше, ніж усі. «Час його розбудити!» – рішуче мовив нюхмумрик, зістрибуючи споруччя містка. «Треба утнути щось надзвичайне, бо нині буде дуже гарний день!» Ставши під вікном мансарди у східному крилі, вони почали свистіти, закладаючи до рота лапу за своєю потаємною системою умовних сигналів – Три звичайні посвисти і один довгий, що означало – є справа. Чмих перестав хропти, але в кімнатці ніхто не ворухнувся. Ще раз скомандував нюхмумрик, і вони засвистіли з подвійною силою. «Тієї ж миті вікно з тріском розчахнулося! Я сплю!» – сердито закричав Чмих. «Не серця! Ходи до нас!» – гукнув нюх мумрик. «Ми надумали утнути щось надзвичайне!» Чмих умить розгладив свої зім'ятті від спання вушка і зліз униз мотузяною драбиною. Напевно, варто нагадати, Що мотузяні драбини звисали з усіх вікон, Бо ходити сходами Було так марудно. На дворі дійсно заповідався гарний день. Навколо роїлася Причмелена зі сну розмаїта живність, Що попрокидалася після довгої зими. Повзики та стрибунці снували туди й сюди, Відчукуючи свої давні улюблені місцинки, Вивітрювали одяг, вичісували вуса, Лагодили домівки І завзято готувалися до нової весни. Дорогою Друзі іноді спинялися подивитися, як повним ходом іде будівництво нового житла чи прислухатися до сварок. Таке досить часто трапляється у перші весняні дні. Настрій після пробудження буває не найліпшим. Де не де на дерев гойдалися мавки, розчісуючи. «Своє довге волоссячко!» Мушенята рили потаємні лази у латках снігу, що позалишалися ще з північного боку дерев. «Веселої весни!» – побажав старий поважний вуж. «Як зимувалося?» «Дякуємо! Добре!» – відповів мумі -троль. «Чи гарно сподівається?» Палося дядочкові в Ужеві? Чудово! Вітання татові і мамі! От так вони обмінювалися вітаннями майже з кожним, хто зустрічався їм дорогою. Але що вище підіймалися вгору, то безлюдніше ставало навкруги. Лише інколи траплялися метушливі миші-господині, котрі наводили лад у своїх оселях. Під ногами хлюпало. «Брррр! Як буритко!» Скривився мумітроль, високо переставляючи лапки у розсталому снігу. «Глибокі сніги!» можуть зашкодити здоров'ю момі тролів. Мама завжди мене застерігала. А... Додав він і пчихнув. Послухай, момі тролю, узвав Я щось придумав. Ми зійдемо на вершину гори і складемо там кам'яну піраміду на знак того, що підкорили її першими. Що скажеш? Чудова думка! – скрикнув чмих і рвонув, аби випередити інших. На вершині танцював вільний весняний вітер, а довкруги простягався неозорий блакитний обрій. На заході Губилося удалечі море. На сході зникала річка, Війнячись поміж хребтів самотніх гір. На півночі скільки сягало око, Закосичились першою зеленю ліси. А на півдні з димаря будиночка мумі-тролів Хлобочився дим. Мама мумі-троля Заварювала ранішню каву. Тільки чмих нічого цього не бачив. Бо на вершечку гори лежав капелюх. Високий чорний циліндр. Хтось тут побував до нас, вигукнув чмих. Мумітроль підняв капелюха, розглядаючи його з усіх боків. «Який гарний!» – мовив він. «Може, тобі пасуватиме нюхмомрику?» «Ні-ні!» – запротестував нюхмомрик, який понад усе любив свого старого зеленого капелюха. «Він надто новий!» «Хм...» Можливо, татові сподобається, міркував голос мумітроль. Візьмемо його з собою, запропонував чмих, мені вже хочеться додому. Від голоду аж шлунок зводить, а вам? Ще й питаєш? вигукнули водночас нюхмумрик і мумітроль. так друзі знайшли капелюх чарівника і взяли його з собою додому, навіть не здогадуючись про те, що відтепер долина мумітролів стане місцем чарів та дивовижних подій. Коли мумітроль, нюхмумрик та чмих піднялися на ганок, Усі вже поснідали, випили каву і розбрелися хто куди. Лише тату Момітроля сидів за столом і читав газету. «Ага», – мовив він, – «ви теж прокинулися?» «Якась пустопорожня нині газета!» Потічок зірвав греблю і знищив мурашник. Усі врятувалися. Перша весняна зозуля перелетіла понад долиною о четвертій ранку і подалася далі на схід. Ну, то ясна річ, добра ознака, але було б ще ліпше, якби полетіла на захід. Поглянь, що ми знайшли, похвалився мумітроль. Чудового чорного капелюха для тебе момітато. Прискіпливо оглянув капелюха І приміряв його перед зеркалом у вітальні Капелюх був трохи завеликий І налазив на очі Але загалом справляв враження «Мамо!» – загукав мумітроль, троль «Ходи сюди, подивись на тата!» Мама визернула з кухонних дверей і завмерла на порозі від подиву. «Пасує мені?» – запитав тато. «Гарно!» – відказала мама. «Ти у ньому маєш дуже мужній вигляд, ледь завеликий на тебе, щоправда». «А так, ліпше!» Тато сунув капелюха на потилицю. – Не зле, але, як на мене, без капелюха у тебе значно статечніший вигляд, – мовила мама. Тату крутився перед дзеркалом, розглядав себе спереду і ззаду, і з боків. Урешті відставив капелюха на столик. – Твоя правда, – зітхнув він. Не одяг красить. А краси тобі не займати, Добродушно усміхнулася мама. Їжте більше яєць, дітоньки. Ви ж цілу зиму протрималися На самій лише глиці. І знову зникла у кухні. Що з ним робити, замислився чмих. Такий гарний капелюх, «Буде нам замість кошика для сміття!» – вирішив тату Момі-троля і з тими словами подався на другий поверх писати свої мемуари, велику книгу, в якій розповідається про бурхливу юність Момі-тата. Нюх-мумрик примостив капелюха на підлозі між столиком та кухонними дверима. «Мойте нову річ!» Він поблажливо усміхнувся, бо ж Нюхмумрикові не властиво обрастати маєтками. Йому достатньо старого костюма, що дістався йому ще при народженні. Коли й де народився Нюхмумрик, нікому не відомо. А єдиною власністю, яку він дуже цінує, є губна гармонія. Після сніданку «Поглянемо, що поробляють хрупузі», – запропонував мумітроль. Та перш, ніж зійти у сад, він викинув яєчну шкаралупу до нового кошика для сміття, бо був інколи охайним мумітролем. Вітальня спорожніла. У кутку між столиком та кухонними дверима стояв капелюх чарівника з яєчною шкаралупою на дні. І враз сталося щось дивовижне. Яєчна шкаралупа почала перемінюватися на очах. Справа в тому, що речі які досить довго полежали в капелюсі, міняли свою форму, на яку саме передбачити неможливо. Ціле щастя, що капелюх не пасував татові мумітроля, б лише ангелові-хоронителеві усіх крихітних звірят відомо, що би з ним сталося. Татож відбувся лише незначним головним болем, який, до речі, минув десь після обіду. Яєчна шкаралупа тривалий час пролежала у капелюсі і поволі стала набувати іншої форми. Вона зберегла своє біле забарвлення, Однак збільшувалася в об'ємі Росла, росла Ставала м'якою та похнастою А за хвилю виповнила увесь капелюх Урешті п'ять маленьких Кругленьких хмаринок Відірвалися від його крисів І попливли Наганок. Злегка підстрибуючи на сходах, вони зависли у повітрі над самою землею. У капелюсі нічого не залишилося. Ото вже трам-тарарам. Стетерів від несподіванки мумітроль. Дім горить. Занепокоївся хор. Хмаринки непорушно завмерли перед ними, наче чогось чекали. Хропся сторожко простягнула лапку і торкнулася найближчої хмарки. «Наче звати!» – мовила здивовано. Інші теж підступилися ближче, щоб помацати хмарки на дотик. «Схожі!» «На подушечки!» – мовив чмих. Нюх-мумрик легенько штовхнув одну з маринок. Вона ледь відпливла у бік і знову завмерла. «Чиї вони?» – поцікавився чмих. «І звідки взялися на ганку?» – мумі-троль похитав головою. «Я ще такого в житті не бачив!» – мовив він. «Може, покликати маму?» «Ні, ні!» – вихопилося в хробці. «Ми самі все з'ясуємо!» І з тими словами притягнула одну хмарку до землі і погладила її лапкою. «Яка м'якенька!» а вже замить осідлала хмаринку, гойдаючись на ній угору та вниз. І я так хочу, заволав чмих, хапаючи іншу хмаринку, гей-гоп! Тільки-но він промовив гей-гоп, як хмарка здійнялася вище й описала невеличке вишукане коло над землею. Ото вже трам-тарарам, знову не стримався мумі -троль. Вона рухається. Тепер усі горланячи, гей, гей, гоп, кинулися сідлати хмаринки, хмарки. Немов великі слухняні зайчики злетіли в повітря, шугаючи то вгору, то вниз. Хропусеві першому спало на думку, що ними можна кермувати. Легкий потис клапки, і хмарка повертає у бік. Двома лапами водночас летить на повних парах уперед Ледь поколисати нею Хмаринка легко здіймається вгору Розвага їм страшенно сподобалася Вони навіть наважилися злетіти понад верхівками дерев та дахом будиночка Мим митроль підплив на своїй хмаринці до вікна мої тата і випалив: "Кукуріку!" -ку -ку! Він був у такому захопленні, що нічого вдалішого утнути не зміг. У тата від здивування аж ручка випала з лапи, він притьмом кинувся до вікна. Клянуся своїм хвостом, клянуся своїм хвостом. Ото От й усе, на що він спромігся. Ця подія стане чудовим розділом у твоїх мимогарах, сказав мумітроль і скерував хмаринку до вікна кухні, гукаючи маму. Мама саме готувала запіканку. І її було не до дитячих пустощів. Що це ти знову вигадав, любий мумітролю? мовила вона. Обережно, не впади. У саду хропусь і нюхмумрик захопилися новою забавою. Вони спрямовували свої хмаринки на зустріч один одному і на повному лету зіштовхувалися. Хто впав першим, той програв. — Ось я тобі покажу! — репетував нюхмумрик, стискаючи обома ногами боки хмаринки. — Уперед! Але спритник хропусь вивернувся і підступно напав знизу. Хмаринка Нюхмумрика беркицнулася, А він сам упав головою в городець. Аж капелю сунувся йому на носа. Третій раунд! Скомандував чмих, який взяв на себе роль судді у грі І літав понад рештою гравців. Два-один на користь Хропуся. Годуйся. Увага. Старт. Може, політаємо у двох? Запропонував мумітроль Хропсі. Радо, погодилися Хропсі, підпливаючи на хмарці до нього. Куди полетимо? Пошукаємо, гуля Ой, він здивується. Вони зробили коло над садом, але на жодному зі звичних місць Гемуля не знайшли. «Він ніколи не відходить далеко від дому», – мовила Хропся. «Востаннє я його бачила за сортуванням марок». «Хм…» Це було півроку тому, нагадав мумітроль. Ай, справді, схопилася хробся, ми ж проспали всю зиму. Угу. Добре тобі спалося, поцікавося мумітроль. Хробся кокетливо злетіла понад верхівкою дерева і перш ніж відповісти, на хвильку замислилася Мені наснився жахливий сон Якийсь бридкий тип у високому чорному капелюсі Недобре шкірився до мене Дивно, сказав мумітроль І мені таке наснилося Він мав Білі рукавички так, так закивала головою хропся. Якийсь час вони мовчки розмірковували над дивними сновидіннями, повільно пропливаючи лісом. Раптом обоє угляділи гемаля. Котрий понуро брів, заглавши лапки за спину і похнюпивши носа. Мумі тролі з хробсею, крадькома, підлетіли до нього з обох боків і водночас зарепетували «Доброго ранку!» «Тьху!» – розсердився Гемуль. «Як ви мене налякали! Не смійте налітати на мене, зненацька! Мало серце не вистрибнуло з грудей!» Ой, вибач, перепросила хробся. Поглянь, кого ми осідлали? Диво та й годі, мовив генуль. Але я звик до ваших дивовиж, і вже ніщо мене не здивує. До того ж, зараз мені не весело на душі. Чому? співчутливо запитала хробся. Подивись навколо. «Який розкішний день!» Гемуль скрушно похитав головою. «Вам не збагнути!» «Ми спробуємо!» – запевнив його мумітроль. «Знову загубив цінну Марку?» «Та ні!» – зітхнув Гемуль. «Навпаки!» «Усі марки на місці. Жодна не пропала. Я маю найповніше зібрання поштових марок у світі!» «Ось бачиш!» – підбадьорив друга мумітроль. «Я знав, що ви мене не зрозумієте!» – вперто торочив гемуль. Мумітроль із з хробсею стурбовано перезирнулися. Вони трохи пригальмували свої хмаринки і трималися позад Гемуля з поваги до його смутку. Гемуль почала павдалі, а мумі тролі хробся не напосідали на нього, чекали, доки він сам розповість, що у нього лежить на серці. «Ова! Усе намарно!» – скрикнув врешті Гемуль а за хвилю додав, «Жодного сенсу! Можете віддати мої марки на макулатуру!» «Не кажи такого!» – схвилювалася Хропся. «Твоя колекція марок найгарніша у світі!» «Власне!» – звідчаємо в голосі, – вигукнув Гемуль. «Вона довершена!» Не існує жодної марки, яка б не увійшла до моєї колекції. Жодної! Що мені тепер робити? Хм, здається, я починаю розуміти, в чому справа, озвався по глибокій задумі Мумітроль. Ти вже не є колекціонером, а лише власником своїх марок. «А це не так цікаво!» «Ото ж бойвоно воно!» – пригнічено підтвердив Гемуль. Обличчя його спохмурніло від смутку. «Зовсім не цікаво!» «Люби Гемулю!» – озвалася Хропся, лагідно погладивши його по лапці. А що, як започаткувати цілком нову колекцію? Збирати щось таке, чого ти ще ніколи не збирав? Непоганий промисел, згодився Гемур, однак обличчя у нього все ще не розпогодилося, бо ж не годиться одразу веселіти після такого глибокого смутку. Скажімо... «Метеликів!» – запропонував мумітроль. У жодному разі ще більше насупився гемуль. «Метеликів колекціонує мій двоюрідний брат, а я його і на дух не терплю!» «Що скажеш про кінозірок?» – запропонувала хрупся. Гемуль Лише зневажливо пирхнув. Коштовності? З надією в голосі продовжувала перелік хробся. Їх можна колекціонувати вічно. <кхи> Тільки й мовив гемоль. Тоді я й справді не знаю, що придумати, розвела лапками хробся. Не хвилюйся потішив Гемуля Мунітроль. «Щось тобі підшукаємо. Як не ми, то мама напевно. До речі, он не бачив? Напевно, щось спить». З жалем у голосі відповів Гемуль. Він казав, що не варто прокидатися так рано. І, мабуть, мав рацію. З тими словами... Гемуль побрів далі лісом на самоті зі своїми думками. Мумі-тролі Хропся піднялися над верхівками дерев і гойдалися на хмаринках у сонячному промінні, розмірковуючи, яку б колекцію запропонувати гемулеві. «Слимаки?» – мовила Хропся. А може гудзики до штанів докинув собі мумітроль. Теплінь розморила їх. Думати стало несила. Вони перевернулися на спинки і задивилися в небесну блакить, де виспівували жайворонки. Раптом обоє помітили першого метелика. Кожному відомо, якщо перший побачений на весні метелик жовтий, то літо буде веселе. Якщо білий, то сподіватися треба просто спокійного літа. Про чорних та брунатних метеликів ліпше і не згадувати. Надто сумна тема. Метелик був золотистий. «Що це може означати?» – чудувався мумітроль. «Мені ще ніколи не доводилося бачити золотистих метеликів». «Золота барва? Гарніша за жовту! Ось побачиш, усе буде гаразд!» – запевнила його хробся. Повернувшись додому на обід, Мумітролі тролі хробся застали гемуля на сходах Ган. Той аж променився від щастя. «Обрав? А що саме?» – запитав мумітроль. «Рослини!» – не тямився від утіхи гемуль. «Займуся ботанікою!» їх підказав мені таку думку. «Зберу найгарніший у світі гербарій!» І Гемуль розгорнув поділ своєї сукні, показуючи друзям свою першу знахідку. Серед грудок землі та торішнього листя лежало тендітне стебельце гусячої цибульки. «Гагея лютеа!» – гордо проголосив Гемуль. «Номер перший у моїй колекції!» «Довершений екземпляр!» Гемуль попростував до їдальні і вигорнув усе з подолу на обідній стіл. «Переберися, будь ласка, у куток», – попросила мама. «Тут стоятиме зупа. Усі зійшлися, а ондатр ще спить?» Як бурмило в барлогу Пирхнув чмих Гарний видався день Запитала мама Розливаючи зупу По тарілках Розкішний Дружно відповіла вся родина Наступного ранку Мумі-троль Подався до дровітні Аби випустити хмаринки Але вони Зникли всі до одної. Нікому й на думку не спало, що хмарки можуть мати щось спільного з яєчними шкаралупами, які тепер знову спокійнісінько лежали собі на дні чарівного капелюха.